Багатоніжки істоноги Багатоніжки істоноги – це тварини з довгим тілом і безліч у пар ніг, але спосіб життя у них багато в чому відрізняється. Жодна жива істота не має такої кількості ніг. І в багатоніжок, і в стоніг ця кількість вражає, але й полегшує, що правда, їх класифікацію. Членісті тулуби Багатоніжки істоноги належать до типу членистоногих тварин. У них є твердий зовнішній панцир чи екзоскелет, а їхні тіла розділені на сегменти. У більшості багатоніжок сегменти в розрізі мають круглу форму. І на кожному сегменті є дві пари крихітних ніжок. У 40ніжок сегменти більш пласкі, і на кожному з них усього одна пара ніг. Небезпека пересихання. У багатоніжок і сто ніг тіло не не проникне. Тому, аби не засохнути, їм доводиться бути вкрай обережними. Вони живуть серед опалого листя, у вологому ґрунті, ведучи переважно нічний спосіб життя. Різний стиль життя Багатоніжки і стоноги ведуть різний спосіб життя. У багатоніжок маленькі щелепи і живляться вони гнилими рослинами. Пересуваються багатоніжки досить повільно. А коли їм загрожує небезпека, закручуються в тугу спіраль і дуже рідко рятуються втечею. У деяких багатоніжок є спеціальні залози, які виділяють отруйну рідину. Якщо якась тварина спробує з'їсти таку багатоніжку, то ця рідина швидко відіб'є у нападника будь-який апетит. Стоноги агресивні мисливці з великими кігтями на голові. Багато з них швидко бігають. Чи то в погоні за жертвою, чи рятуючись від небезпеки. Ілюстрації. Люті хижаки. Пласке тіло стоноги дозволяє їй з легкістю прослизати у щілини, де вона полює. Стоноги озброєні особливими кігтями на голові, через які можуть впорснути свої жертви отруту. Більшість стоніг живиться невеликими істотами, такими як черви. Равлики чи жуки. Але великі особини, що водяться в тропіках і досягають завдовжки 25 см, інколи нападають на жаб, мишей і навіть птахів. Їхні кігті досить міцні для того, щоб дуже боляче проколоти шкіру людини. У стоноги є довгі вусики антенни, за допомогою яких вона шукає поживу. Отруйні кігті на голові стоноги-сколопендри – це видозмінені передні кінцівки. Мембрани між сегментами, які взаємоперекриваються, дають змогу вільно пересуватися. М'язи ніг прикріплені до твердого тіла, дають їм можливість вільно пересуватися. Коли багатоніжці загрожує небезпека, вона закручується в тугу спіраль, виставляючи назовні свій твердий панцир. На малюнку зображені 2 з 6500 видів багатоніжок. У більшості від 120 до 160 ніг, але рекорд 750 ніг. На іншому малюнку зображені 2 з 3000 видів 100 ніг. У більшості від 30 до 50 ніг, а в одного з видів 177 пар.